Уперше я почув про нього ще від Івана Івановича, коли ми з ним брели від берега Дніпровського до землянки. Отамочки, у Яру, у Шалені є камінь, весь у давніх знаках, як у шрамах. Коли давні люди вірили не в Христа, а в своїх місцевих богів, на горі Жомирівці був храм. У храмі тім жертви богам приносили. Так тоді водилося. На камені людям Голови сікли, наче курям на колоді І кровицею принесених у жертву людей Камінь поливали Тіла кидали скручу у Дніпро А голови на палях навколо храму Стриміли Вороння їм очі Ви, Івана Івановичу, так розказуєте Наче жили тоді і на власні очі усе бачили Посміхнувся я «Поживіть на цих пагорбах, скільки я пожив, ще й не таке побачите», – загадково мовив мій екскурсовод. «Втім, що я на вас туману наганяю. Нічого я на власні очі не бачив. А по війні приїздили до нас люди-учені, археологи називалися. У землі наші греблись. Я тоді у сільській раді секретарював. Водив їх по горах, вони розказували». Так той камінь жартовний, коли храм християни руйнували, по схилу гори скотився, і досі в вологовині лежить лежма. Інтересний камінь. Не одній людині, розповідає діди, він життя збавив. Коли вітряки на горах навколишніх будували, у старовину не раз хотіли його на шпиль викотити, у підмури. Але не давався камінь нікому, а хто вельми настирливий був, той помирав невдовзі, надірвавшись Та й досі казна, що навколо того каменя твориться Тутешні люди його і обминають Що ж там може творитися? Допитувався я Так, забобони сільські, пережитки усілякі. Тільки й мовив Іван Іванович І більше про камінь у березі Небесного озера не згадував І ось Камінь покликав мене до себе. Не голосом, звісно, а телепатично, ніби магнітом. «Прийди, прийди!» Це уже більше місяця прожив я на острові. Уже прибився до мене песик, якого я назвав П'ятницею. У кожного Робінзона мусить бути свій П'ятниця, так я розсудив. І побрили ми з ним вологовину до того каменя, крутою, Крізь шелюгу стежкою вздовж озера Невздовзі стежка зовсім зникла Сюди, в глухий кут озера, мало хто забредав та й запливав Хіба що, як і рибалка на надувному човнику Якось я запитав у баби Марфи Чому це і дітвора, і дорослі, купаючись в озері Товчуться на маленькому п'ятачкові, геть збовтуючи воду а в рукави озера ніхто й не поткнеться А наш жолудівський люд темний Махнула рукою баба Марфа Ніби усі грамотні тепер Розписатися уміють Хрестиків не ставлять, як колись А в головах пережитки Гомонять, ніби в рукавах чорти русалки водяться А ще брешуть Ніби серед ночі із озера Триголовий змій спливає Хоч я відколи вже тут корівок пасу, нічого такого не помічала. Уночі, правда, я на гадку за усю жисть свою і ногою наступила. І ніхто вночі носа сюди не показує, окрім хіба що балерини. Таська, вона ні Бога, ні чорта не боїться. Плаває тут ночами гуляка, люди так брешуть. Модне їй покотилося по язиках про силу нечисту, про змія триголового. Аби ніхто тут її не тривожив Хоч був один случай Синок мій начальника обласного Якось привіз на молочко парне Думала я, що той начальник у нас Квартируватиме Аж ні Заманулося йому на природу На сей одлюддя Поставив він тут намета червоного Але й тільки одну нічку І пробув на березі Серед ночі Нібито намета його вітровицею от берега одірвало, З усіма манатками через гори перекинуло І десь там у Дніпро шубовснуло. Прибіг начальничок кудосвіта Я ще й до корови найшла, йшла. У самих трусах та майці прибіг, Переляканий, аж зуби цокотять. «Не хочу, кричить, ні природи вашої, Ні одлюддя, ні молока парного, Таке ви у себе тут розвели, Таке розвели». А що вже ми тут розвели, що йому серед ночі приверзлося, не розказує. Переодягся у синову стару одіж, рукою мені помахав от хвіртки і на автобус під бігцем. Опісля і нога його до нас у жолодівку не ступала, і на сина мого зукоса став зирити, аж розстроївся син мій за роботу свою, бо він у мене на видноті полюбляє». Але обійшлося синку моєму, бо скоро того начальника лікувати від голови стали і на пенсію раніше відправили. Оце, як воно було, розказую. А що вже та хто, не знаю і знать не хочу. І баба Марфа про всяк випадок перехрестилася тричі. І ось підходимо ми з песиком до того каменя. Ще як... Вологовино сходили Крутим згірком. П'ятниця мій повискував І до них тулився А як під склепінням акацій Опинилися, наче в храмі зеленому Посеред якого камінь розлігся Він геть духом підупав З рожевого граніту камінь Ніби справді у кровищі людській Яку жодні дощі Та сніги і за тисячоліття Не змиють По боках Сизими лишайниками обріз І весь у насічках, у знаках таємничих То ніби місяць молодик на ньому висічений То звірині пащики То постаті людей з розпростертими руками-крилами Песик щойно я до каменя ступив Хвоста між ніг забгав І позаткував, позаткував Відтак чкурнув у шалину І вже лише біля землянки я його стрів я потім розпитував і бабу Марфу, і балерину, що могло так налякати п'ятницю мого. Баба Марфа мислила тверезо і розсудливо. Тільки дикого кабана міг песик ваш так налякатися. То за каменем у заростях дикий кабан чаївся, їх у лісах наших повно. Балерина мружила свої зелені очища, і годі було зрозуміти, жартує вона, чи насправді вірить у те, що каже. Чорт на камені сидів Рогатий з копицями Звісивши ніжки Пси чортів здалеку чують І бачать Не те, що ми люди А камінь як камінь Кругляк Млин мого діда на Житомирівці підпирав, Потім скотився вниз Коли млина розкуркулили У колективізацію Та й заліг в улоговині Бачиш, як усе просто А люди виплітають язиками казна що І ти, Робінзони у їхні плетеники повірю, чорта злякався. І досі боїшся, сотою дорогою кругляк тобі обминаєш. Попливемо уночі до каменя. Я на тому камені, щоночі сиджу, волосся розчісую, коли місячно, озеро відти, як на картинці, у білих пасмугах усе, і з мітри голови червоними очищами із води зирить. Попливемо? Сміялася з мого переляку? І що сили тягла уночі в яр, де кругляк Була в неї така нав'язлива ідея Але я не відріз, відмовився Якась добра сила мене оберігала Хоч зваба була, була За тих перших і останніх відвідину логовини за озером Я поклав долоні на холодний, як рига камінь І запитав подумки Хто ти? Навіщо кликав мене до себе? Камінь довго мовчав я вже намірився йти геть І раптом зазвучав у мені його голос З'явись до мене о півночі Я відкрию велику таємницю буття Якої ти дошукуєшся І голос пропав Руки мої крижаніли Холод повз по тілу Ноги ставали важкі, наче кам'яні Я ледве одірвав руки від кругляка І позаткував, як щойно мій п'ятниці Подерся на кручу, не дошукуючи стежки Уже на пагорбі передихнувши, дозволив собі поіронізувати над власним перестрахом. Але Ологовино з каменем відтоді справді обминав навіть серед дня. Відмовився, як тепер звично казати, від Бартеру, віддати душу власну за таємницю буття. Я все ж християнин, хоч і підсміювався з того хрещення свого, уже по війні, коли церква Льохові стала діяти Піппотайки ввечері Прийшов до нас на хутір Похрестив мене А потім пив з батьком до ранку А голоси відтоді Умовкли в мені Коли я відмовився опівночі півночі Прийти на побачення з каменем Окрім єдиного Божого голосу Що й донині звучить у душі Голосу краси і добра Голоси умовкли Але я вже був у чомусь інший Щось суттєво перемінилося в мені. Маринка у книзі «Чудо Робінзона» з дивною для її віку прозірливістю накреслила межу між Робінзоном Макухою і Робінзоном, якого трохи згодом назвуть великим. Межа пролягла крізь ніч після відвідин мною каменя в вологовині. Кошмарна то була ніч, не хочу її згадувати. Можливо, колись пізніше, для інших книг якщо я ще буду. Одне скажу, я помирав і хотів умерти, але ранок повернув мене до життя. Сонце, зелень ще свіжа, молода, початок літа. Густе запашне повітря, настояне на квітах і травах. Моя грядка, столик, тринога на вогнищі, куреник на терасі. Я полюбляв у тому куренику спочувати спечного дня. Усе це був мій світ, реальний і прекрасний. Минула ніч здалася поганим сном і тільки. На столику стояло відро, з якого я тепер щоранку обливався холодною водою. Я узявся за душку відра і раптом побачив, що з води стримить шийка трилітрової банки повної молока. Воно було ще тепле, ранкове, парне молоко».